Vajzdojmë me librin Etika e shkueres në gjamit, autorit Shekhu l-Islam, Muhammed ibn Abdul Wahhab Rahimehullah Kemi më rritë e një tem Që është në lidhje me namazin e frikës Ose namazin e luftës Për ndryshe në librat e fikhut Quhet Salatul Khawf du më thanë, namazi i frikës, sëpse nuk është i veçant vetëm për luft, mundet me pasë edhe dhe një loj tjetërt frikës, por frika kryesisht është në kusht e luftë. Edhe hadithet që janë këtu, që flasin për namazin e frikës, flasin për në du më thanë, mënyrën e kryrjes e namazit në Lufët, ose në betej. <coughs> Këtu thot autori, rahimehullah, ve kal dhe ka thanë gjithashtu, në thonë flet hala për fjalë të imam Ahmed ibn Hanbel, se para prakisht e tregonë uh, mendimin e uh, imam Ahmedit për qështje uh, në shkurtimit dhe bashkimit namazit në na uhtëtim. Në shkurtimit dhe bashkimit namazit në uhtëtim dë thot gjithashtu se Hamedi, pashtu, sallam, aw -sebعة, aw -sebعة, ka thënë Imam Ahmedi po ashtu sahat salatul khawfi anin nabi sallallahu alaihi wasallam min sitati aw zuhin aw seb'a aw seb'a kollha jaisah do thot se forma për faljen e namazit të frikës është ka domethënë të transmetuo në mënyrë sahih në 7 në 6 ose në 7 forma edhe të gjitha ato lejohen, do të thonë se cilën mundot njeriu me zgjedh ose imami ose do thotë në rastet lufte të mund me zgjedh njërën prej këtyre formave. Mir po thotë Imam Muhammedi wa amma hadith sahlin fa ana akhtaru akhtaruh, do thotë ne zgjedh bindimin ose formën që transmetohet në hadithin e sahlit. Uh, Wëhje salatu dhëtër rikaë, edhe ajë hadithë bën fjalë për namazin që ka falë për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam në betejen që gjuhet dhëtër rikaë. Uh, aty thotë, një grupë janë rështu pas për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam, kurse një grupë është rështu në drejtim të armikut. Për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam ka falë një rekatë me grupin që është rështu pas ti, Pasta i ka nejtë në kam. Kurse gjëmati e kanë vazhdu në mozin edhe e kanë plëtsu derin fun, kanë dhënë selam dhe janë në largu. Pasta i do thotë këta që e kanë kry në mozin, janë në largu edhe janë në rështu e, për para armikut. Kurse grupi i parë që ishte i rështum për para armikut, ka artë për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për p akoma kanë e të në kamë dhe janë lidhë me të, atëherë, pëngameri sallallahu nësillim me ka falë një rekatë me të. Dhe kanë dejtur ullur, dhe thotë për para se me dhën selam, kurse gjemati janë ngritë në kamë, e kanë e, vazhdu edhe një rekatë, pas ta janë ullur me pëngameri sallallahu nësillim edhe ka dhën selam edhe gjemati kanë dhën bashkë me të. Dhe më thënë grupi i dyti dhe matet. Ëh kjo ky thot këtu ëh për autorir rahimehullah se ky është muttafaqun alehi, do thot këtu është transmetuar në Sahihun e Buhariut dhe Sahihun e Muslimit. Ëh gjithashtu thot lejohet që Imami me fal namazin e plot me se cilin për e këtyre dë grupeve. Dëmë thënë, e falë njëher me një grup, jep selam, shkojnë ata, pas të e vjen grupi tjetër, <coughs> gjithashtu edhe me ata, e, e falë edhe njëher namazin për e filimit. Edhe kjo hadithi që e vërtetën këta, është i transmitun për e Ahmedit, Ebu Davudit dhe Nesaiut. Dhe thët, është e preferuar, mustahab, që gjatë namazit të bartën armët, du më thënë mi pas armët e ndorë, ose si mbahet arma. E, pra, kjo është mendimi autorit se është mustahab, në bastë të ajetit ku ka thënë Allahu «Vëllje khudhu eslihatehum», du më thënë letimarin armët. Mirë pa thotë edhe nëse thuhet se është obligim, edhe ajo ka argumentë, do thot se ka disa dietar, gjithashtu s'ka kan thon se është obligim me bart armën gjat namazit frikës. Edhe kjo mbazet te ajetit ku thot Allahu subhanahu wa taala wala junaha alaykum in kunt in, in kan bikum adhan min matarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum, do të thon se nuk keni mëkat ju nëse keni pengesa, siç e shih ju, ose jeni të smur pra nuk keni mëkat që ti lini armët, mos ti merrni. Pra kundërta e kësaj nën kupton se nëse nuk ekziston kjo arsye, atëherë është obligim bartja e armëve. Do të thonë kjo është fjala që e ka thënë autori rahimahullah. Pra këtu thot Prem Ahmetit se eh format ose hadithet që kanë që janë transmitu në lidhje me formën e namazit frikës, janë të shumëta. Forma e parë që e ka përmenë këtu është hadithi që fletë për luftën dhatur rikar, ku e ka falë për nga meri sallallahu në sallem namazin, thot aty se një grup është rështu me për nga meri sallallahu në sallem, kurse një grup është rështu në drejtim të armikut. E, ata që kanë qenë me pengamerin sallallahu në sëllem Kanë falë një rekat Pastaj pengamerin sallallahu në sëllem Ka qëndru në kam Dhe ata kanë plëcu namazin për veti Dhe kanë dhonë selam Pastaj janë largu Dhe janë rështu në drejtim të armikut Ata herë ka ardhë grupi tjetër Dhe e, janë rështu mas pengamerin sallallahu në sëllem Kërcaj ka qenë duke vazhdu Dhe janë rështu në drejtim të armikut Atëher, me ta e ka falë për nga meri sallallahu a.s. njëre kjatë, që i kam betë ati prej namazit, dhe ka qëndru ullur, kurse e, ata kanë vazhdu, dhe më të në kanë plëcu namazin, derisa janë ullë edhe me ta ka, ka dhonë bashkë selam me ta për nga meri sallallahu a.s. Këtë të transmitojnë pra Bukhariu dhe muslimi edhe në sahihun e Bukhariut, theksohet se kushës sahabiju që e ka transmitu, ajo është Sehelibën Ebi Hathme, radhjallahu anhu. Dëmë thënë, kjo është forma që e ka zgjedh imam Ahmedi. Për ndryshe, thamë, ka dhe forma tjera, se që është hadithi nga Abdullah ibn Omer, radhjallahu anhu, i cili thëtë, e zazeu te me an Nabi sallallahu alaihi wasallam qibla qibla Nejd do thot kem kam luftuar bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në drejtim të Nejdit do të bëhet fjalë për betejën e njëjtë e fërt dhe kur përballuam do të thonë të dy rreshtat ose të dy frontet Atëherë, thotë, pëngameri sallallahu anem sëllem, ungrit që të najfale namazin. Një grup u, u rështun me të, kurse grupi tjetër u drejtun në drejtim të armikut. Atëherë, thotë, pëngameri sallallahu anem sëllem, bërri ruku edhe dy sejte, me ata me të cilët ishin, dhe më thënë, si gjemat. Pastaj ata u largun prej namazit, dhe erdi grupi që ishte nërë, në drejtim të armikut dhe që nuk ishte falur edhe u rështun mas për nga merit sallallahu ala sallam atë heraj ban një rukua dhe seshde me ta e, pastaj dha selam kurse ata ungritën edhe plëtsun edhe një rekat edhe ban e, dhe më thanë ban edhe një rukua dhe dhe seshde që dhe thotë që edhe pastaj dhe grupi tjetër Kër e kanë kry këta, e ka fale dhe njëre kja, të dhe ka dhonë selan Forma e tretë është ta e që i transmituat nga Hudhefi, radhjallahu anhu Dëmë thënë hadithin e Hudhefës Thotë Tha'lebe i bën Zuhdum Thotë ke, kemi qenë me Sejid i bën i bën al-Asin në e, Taberistan dhe thot a i tha cili prejus është fa, kafal namazin e frikës me pengamerin sallallahu aleyhi vësallem atëher e ungrit hudhejfja dhe tha une atëher thot hudhejfja u ngrit dhe me këpër të bëhë imam edhe e, u rëstun dy rështa masti e, një rësht të dhë prapati Edhe një rreth në drejtim të armikut. Ai falin një rekat me ata që ishin në xhamatin e tij. Ti, pastaj ata u larguan te vendi i atin e tjerëve. Edhe ë Pastaj erdhen ata grupi i parë, falën me të një rekat dhe nuk plotësuan më. Çdo të thon, kjo forma ë do të thot forma e parë është se e rekatin e par një grup e fal me imamin, pastaj imam i çndron kam, ata e plotsojnë edhe një rekat, japin selam dhe largohen. Pastaj vjen në grupi i dyt, e fal imam i rekatin e dyt, edhe kurse për xhamatin për këtë grupin e dyt është rekati i parë, edhe ata e, kur të vije në uljen të shahud, çndron të shahud derisa ta mbarojnë xhamatin edhe një rekat, pas ta jepë selam me ta. Forma e dytë, si që pat, dhe të rekatin e pare falin një grup, pas ta jeta largohen, grupi e dytë e falin rekatin e dytë me imamin, edhe kur tja për imamin selam, ata vazhdojnë edhe një rekat, pas ta vjen edhe grupi pare fali edhe një rekat. Kjo forma e tretë, që ka falë Hodefja radiallahu anhu, është që dy grupe, dhe më thënë të dy grupe të falin nga një reqatë, Kërse imami i falë dy Këtë e kanë kan transmitu Ebu Davudi dhe Nesaiju Dhe Senedi është Sahi Hadithin gjashëm është transmitu edhe nga Abdullah ibn Abbas Radhi Allahu Anume Dë thotë që e ka këtë kuptim Që të më thanë se se cili grupe falë nga një reqatë Kërse imami dy reqatë Forma e trejt është e transmitu me në hadithin e Gjabirit radhjallahu anhu. Thotë se është falë me një grupë, ka falë dyre kjate. Pas ta i ka dhënë selam dhe ata janë largu, ka ardhë grupi tjetër, edhe me ata ka falë dyre kjate, edhe me ata ka dhënë selam dhe janë largu. Dë thotë, thotë Gjabirit radhjallahu anhu, dë thotë se e, të gjithë, falën nga dy rekate kurse pejgamberi sallallahu alejhi wasallam katër do thotë se ka fal dy herë nga dy ë do të thonë me grupin e parë dy edhe kavan selam edhe kjo ka qenë farzi për pejgamberin sallallahu alejhi wasallam kurse me grupin e dytë ka fal dy rekate që janë do thotë për të nafile kurse ata tërë të kanë fal çat farzin që kanë pas Gjithashtu ë kjo e njëjta transmetohet edhe në hadith tjetër nga Abu Bö Bekra radhiyallahu anhu. Forma e pestë është ajo që transmetohet në hadithin e Buhariut radhiyallahu anhu nga Marwan ibn al-Hakam, thotë se ai e ka pyetur pejgamberin, e ka pyetur Buhariutin Marwan ibn al-Hakam E ka pyetur Buhureyr Radiyallahu anhu a ke fal me pejgamberin Sallallahu Alaihi Wasallam namaz të frikës. Ai ka thonë po. I ka thonë Kurr, ka thonë luftën e Neçtit. Do të thonë në këtë luftën dhatur rikar. Thot se pejgamberi Sallallahu Alaihi Wasallam nuk e ka fal i çindin. Edhe thot një grup është fal me pejgamberin Sallallahu Alaihi Wasallam kurse grupi tjetër në, ka qenë në drejtim të armikut, duke e pas shpinen ka kibla. Thët, pengameri sallallahu ane sallam ka marrë të kbir, edhe të gjithë kanë marrë të kbir. Dë thët, të dy grupet, dëmë thënë bashkë me pengameri sallallahu ane sallam, kanë marrë të kbir. E, edhe ata që kanë qenë në saf me të, edhe ata që kanë qenë në drejtim të armikut pastaj ka bërë ruku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ëh edhe ëh do thot ka bauruku dhe dy sejdë edhe xhamati gjithashtu ata që kanë qenë në saf me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kanë bauruku dhe sejdë kurse ata të tjerë që kanë qenë në drejtim të armikut kanë qëndruar në kam Pastaj është ngritë për nga meri sallallahu në më selim kam dhe janë ngritë grupi që kanë qenë në safë pas ti. Ata kanë shku, duhet të kanë zavënsu grupin tjetër që kanë qenë në drejtim të armikut, kurse ajë grupi tjetër është këthy, duhet të në drejtim të kibles, edhe është rëstu mas për nga meri sallallahu në më selim, dhe me ata, duhet të ata bashkë me për nga meri sallallahu në më selim, kanë bëmë, bon e më falni, ata e, kanë ba ruku dhe dësegjde, kurse për nga meri sallallahu në sëllem ka qëndru në kam, si të qka qenë. Atëherë kër janë drejtu edhe ata në kam, atëherë për nga meri sallallahu në sëllem e ka vazhdu namazin edhe kanë shku në ruku dhe dësegjde bashkarisht. Më në fun, grupi i parë që e ka falë regatin e parë, prap janë bashku namaz, edhe kanë ba ruku dhe seshde vet, kurse pëngameri sallallahu në sëllem me grupin e dytë kanë qenë ullur, edhe ma në fund ka vanë selam pëngameri sallallahu në sëllem edhe të gjithë bashkarisht. Kështu i bje se pëngameri sallallahu në mësem ka falë dyre kjate edhe të gjithë këta kanë falë dyre kjate. Edhe kete transmitoj në Budavudi dhe Nësaiju edhe Senedi Sallallahu është gjithashtu sahih. E, forma e gjasht, transmitohet nga Djabir ibn Abdillah, radhiallahu anhu, thot, e, kam qenë me pengamerin sallallahu anehe sallam, në një namast të frikës. Edhe u rështumë dy reshta. Një resht pas pengamerit sallallahu anehe sallam, kurse reshti tjetër pas dyre, një një namast të frikës kurse armiku ka qen në drejtim të kiblës. Do thotë nuk është sigurt në këto raste të tjera kur armiku ka qen në në anën e, e kundërt të kiblës, por kanë qen armiku ka qen përpara. Edhe janë bë, do thotë dy safe pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka bën kamar tekbir pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe thotë të gjithë ne gjithashtu Morëm të këbirë me ta. Pastaj ka shku në ruku edhe të gjithë në shku në ruku. Pastaj ka ngrit kokën prej rukuje edhe të gjithë jemi ngrit. Pastaj për nga meri sallallahu në sëllim karanë seshde edhe safi që ka qenë mastid, më thënë safi i parë, kanë ra në seshde. Atëherë, kur për nga meri sallallahu në sëllim i kanë paru seshdet, e, është ngritë ai edhe e, gjithashtu safi i par, atëherë safi i dytë e ra dhe janë në kam rrahë në sejtë dhe ja ngrit pastaj në këmbë. Atëherë safi i dytë ka dal përpara kur se safi i par ka dal mrapa. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka shtuë në ruku, edhe të gjithë kanë rrahur ruku e kanë ngrit kokën për rukuja dhe të gjithë kanë ngrit Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka rajon sejtë dhe safi i parta, që është kur se safi i dytë kanë nejt në kam, kur ata janë ngritur prej sejsës, atëherë eh, safi i dytë kanë bën sejsë dhe janë ul me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe ka dhën selam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kanë dhën të gjithë të tjerët. Forma e staat transmetohet nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma i cili thot Farad Allahu as salate ala lisanin e bjikum sallallahu aleyhi wa sallam fil hadari arbaa do thot se pëngamerit Allahu subhanahu wa ta'ala për mezgojës pëngamerit sallallahu aleyhi wa sallam ju a ka ban obligim namazin për atë që është në vendin e vetë 4 rekatë për atë që është uftar 2 rekatë kurse në frik 1 rekatë kete kanë transmitu muslimi. Dhe thëtë, si që përmenë maherët, se gjemati kanë falë një rekatë, nga një rekatë, kërse penganë njëri sërallonë, sëlemë dy. E, kjo është, dhe thëtë, këto janë format që, atë, që janë transmitu në hadithë sahiha, me gjithë se disa janë masahi, se disa të tjera. Kjo është, Ka i khtilaft të djetartë se aboat kjo formë e namazit vetëm nëse lufta është në uftim, apo edhe nëse është në vendin, në vend, në vend të atyre, të më thënë vend vetë që falen, e sakt është se kjo formë, të më thënë kjo formë, zbatohet për namazin e frikës edhe nëse nëse, as nëftim edhe nëse është në vend, do thotë ai që falet. Pamar parasysh, a ka sku dukun tjetër për me bëu luftë ose është në vendin e tij. E ka thënë Hafidh ibn Haxher në Fathu al-Bari se namazi i frikës, falet edhe në shtëpi ose në vendin e në vendin e njerëzve që falen edhe këtë kam thonë Shafiu edhe Xuhhuri, domethënë Ahmedi edhe Hanafit, do thot Shafit Hanbalit dhe Hanafit. Do e thon këtë mendim. ë Do thot edhe nëse është edhe nëse janë vendin e vet njerëzit, edhe ekziston frika, atëherë falet namazin këtë formë. Kurse Imam Maliku ka thon se kështu falet vetëm nëse bëhet fjalë për Pra nëse janë larkë vendit të tyre, njerëzit, edhe janë luft, atër e falin në uh, këtë formë. Mirë po, thamë, e sa këta është mendimi jumhurit, i gjumhurit, i shumicës të uh, djetarve, në bas të ajetit ku ka thonë Allahu Subhanahu wa Ta'ala, «Va idha kun të fihim, fe e kam të lahumus salat», të më thënë, kur ti është mesin e tyre, ba të fjalë për luftartë, edhe kërë të afalës namazin, dhe më thonë edhe i ka të regu Allahu dhe të të këto se një grupë falën kështu, edhe një grupë shkojnë e kështu me radhë, si që së qërëm, këtu nuk ka ba pra është tonë kjo e përgjithshme, nuk ka veqim, a ba e të fjalë për uthtim apo për, për nëshpi. Dhe më thonë, kërë them për nëshpi, është e kunder taj uthtimit, pra uthtimi si që djetë, nëse është ljarëg vend lindjes njeriu, është uthtarë, nëse është në vendin e vetë, nuk është uthtarë. Dhe thëtë për namazin e frikës nuk ka dalim, edhe nuk ka argument që e bën këtë dalim. Nëse është frikan në këtë mënyrë, kur balafachohen të dy u shtrit, dhe thëtë mirë për nuk ka betej, konk konkretisht ose... Në atë moment, du mu thënë, atëherë falet në këtë fonë. Por në qëfë se frika është ma e madhe, du mu thënë, nëse është duke u zhvillu beteja, edhe nuk ka mundësi të zbatojt kështu, ka than autori, rahimënullah, u e dhe shtetë del khafu, sallëu, rrgjelen vë rukbena, du mu thënë, në qëfë se frika është ma e madhe, atëherë falen në kam edhe të hipur në kafshë mustaqbil al-qibla wa ghayra mustaqbiliha, domethën pa mar parasysh as në drejtim të kiblas apo në ndonjë drejtim tjetër. Mbas të ajetit fjalës së Allahut subhanahu wa taala, fa in khiftum fa rijalan aw rukbana, domethën nëse jeni në frikë, atëherë thaluni m'kamb, domethën rijjal është shumës i raxil do thot duke ecë në këmbë nuk është për çëllim duke ndet në vend por duke ecë në këmbë ose duke ecme kafshën ose me mjetin e luftës ose do thot në at formë me të cilën është njeriu pra nëse frika është më, mave, më falë e madhe atëherë mund të mufal namazin duke ecë çofta në këmbë ose hipur me ndonjë mjet Thët ju, ju mi une imaën Bi qadrit taka Duhë thët edhe e, Për rruku edhe sejde E ulin kokën Duhë më thënë sa është mundësia Duk e ba sejde në ma ullët Së sa rrukun Edhe thët Vëla të gjuzë gjemaëtun I dhalem të mkin Al mutabea Duhë thët nuk lejohet me falë me gjemaët Nëse nuk është e mundur Që të përcilet imami Do të gjitha këto rregulla janë libra të fikut, do të ndasë te ajeteve dhe haditheve. Ë pra këto është këto janë rregulla që i ka zbrit Allahu subhanahu wa taala, që tregojnë se namazin asnjëherë nuk lejohet me vanu edhe me nxjerr jashtë kohës. Do thotë edhe në kushtet e, n kushtet këtylla të jashtëzakonshme. Namazi duhet të falet në kohën e vet. Allah u ka thënë, inë në salat e kenët alel mu'minine, kitabëm me u kuta, dhe thëtë se namazi është përbesimtartë obligim me koë të cektuar. Dhe të kur hi koha, fillon obligimi deri, deri përpara daljes kohës. Këmë thënë, natë periudhë duhet pa tjetër mu falë, pa marë parasyshë se qëfar gjendje ka. Regula tjera, i kemi thënë maherët për të smutinë, për uthtarin, ose për dikën që ka në një arsyje tjetër, Edhe për në gjendje lufte, këto janë rregullat sipas të cilave duhet patjetër të falet namazin në koh nëse është e mundur, pra me xhamat. Nëse e, gjithashtu rrethonat janë aq të ngushta, do të thonë që s'mund të mufarmojmë xhamat, atëherë falen secilin ve, në veti, mirpo duhet në kohën e vet. Do të thotë nëse kërkon nevoja që njeriu më ecë ose më vrapu ose më qen hipur në kal ose në deve ose në makinë kështu me radh, do thotë namazin nuk e nuk e nuk lejohet me lëm. Aleikum selam. Ë tham se te frika nuk është patjetër të jetë vetëm luftë. Përveç nëse një njerëj ik prej dani kriminali ose ik prej ndonjë bise, do të thonë nuk mund të mundal me fal namazin, duhet patjetër të me ik, edhe duke vrapu ose duke ec, ose duke duke vozit makinën, do të thonë e fal namazin në gjendje që ka mundësi me këtë rregullat që sqarum. Do thotë siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala, fa in khiftum, do të thonë se jeni në frikë, pa marr para sy sfër lol frikë, an ushtim an shbi a frik prej armikut në luft, ose prej dikuj tjetër, pa më parasys, e, thot fe inë kiftum, dëmë thënë nëse jenën frik, fe rigjelen e u rukbëna, dëmë thënë, atëher faluni dukejtës në kam, ose hipur në ndë një mjetë. Thot, e, transmitohet nga Malik, a i transmitohet prej Nafi, Meula i Bni Omer, ai pray ibn amiri radhiyallahu anhuma ku thuhet do thot se <coughs> pasi e ka sqaruar ibn amiri radhiyallahu anhuma në mazin e frikës ka thon, Fe hua dhe më thënë fa in kana khawfun huwa ashadu min thalik do thot nëse frika është më më vësëkjo do thot pra në rast të një skallë të frikës rreshtohen Muslimant edhe një, një grupë e mbrojnë në grupin tjetër. Po në qëfë se thotë është frika ma ma dhe se kjo, dhe më thonë se s'ka dikush me të mbrojt dhe risa ti falësh, atëherë sallu rrgjelen kjemen ala aqdamihim, dhe më thonë e, faluni ose sallu <coughs> dhe të falen në kam, duke e cë në kam, dhe më thonë, e u rukbenen ose hipur ndë një mjetë, Mustaqbili l-qibla eo ghajra mustaqbiliha. Nëmë thonë uh, duke qenë në drejtim të qibles, ose nëndënjë në drejtim tjetër. Thotë uh, Malik ibn Anes, Rahimahullah, se ka thonë Nafi, Rahimahullah, la ara Abdallah ibn Umar dhakëra dhalike illa an Rasul i Lai sallallahu hanu sallam. Ka thonë se uh, ketë fjalë, Abdullah ibn Omeri e ka transmitu prej e Amerit sallallahu alaihi wasallam. Domethan nuk është mendimi i tij. Ëh kjo do thot sa i përket çështjes faljes së namazit frikës, thënë, për të frikës, domethan përsëris edhe një herë për me kuptuar se asnjëherë nuk ka ndonjë arsye që njeriu ta nxjerr namazin jashtë kohës vet. Përndryshe ky ti tregoi diçka në dobi në aspektin e hadithit eve pse ka studenta hadithi e hadithit. Ëm. Kë ky saned që transmeton Malik ibn Anas, Imam Malik, nga Nafi, i cili ka qenë rob i lirum i Abdullah ibn Omerit, ky transmeton prej Abdullah ibn Omerit radhiyallahu anhuma. Kjo është e, i thonë në silcila vehabie, do të thonë zinxhir i artë. I, i floririt, kjo është zinjiri një prej zinjirve më të fort të hadithit dhe më thënë se Abdullebën Ameri e, ka qenë prej sahabeve që ka qenë i ri dhe thëtë prej në fëmiri ka qenë i ka besu për nga Ameri qëllë Allahonë në selim edhe ka për cjelë nga i do ka marë pjesë në uftime, në luftat për nga Ameri qëllë Allahonë në selim e kështu me rad edhe A u stangazu sum me kërkim di turis. Edhe e kam mësu pastaj edhe prej sahabeve të tjerë. Ëh ai ka pas një rob që ka zënë, e ka marr, do të them në një prej luftave. Ëh ka pas emrin Nafi, edhe ai ka qenë i vogël kur e ka marr. Edhe ushtrit do thot në spinë Abdullah ibn Amerit. Edhe kam mësu prej tij shumë. Edhe ëh ai është Në realitet, aje është transmitu si Abdullah Ibn Amerit. Dëmë thënë, transmitu si maj madhë, që e a transmitu ma shumë hadithë, prej Abdullah Ibn Amerit është këj nafi, kurse prej ti, ma shumë ti, ose në zanë si maj regulltë dhe maj pandashëm, ka qenë malikibën nësë. Edhe, prandaj, në këtë zingjirë nuk eksiston asë një gabim. Dëmë thënë, krejtë hadithët që janë transmitu me këtë zingjirë, nuk kanë asë një gabim, ose asë një mangësi, të thëtë kjo mas hulumtimit edhe shësitjes të mave djetarve, kështu nuk kanë gjithë asni gabim në këtë zingjirë, përnda i quhet zingjiri i artë. Për ndryshë edhe prej Malikut, mësë shumë ti ka transmitu Shafiju. Dhe të janë është zingjirë me imama edhe pra Abdullaj Bënomeri është një prej imamave dituris të sahabeve, në, në Fiju është një prej imamave të tabiinve, a ve ima maliku s ka nevoj të sqarohet kusos edhe imam safiu do thotë që është transmetimi më i fortë kjo çka tregon se si duhet të educohen fëmijët edhe si duhet të merret deturia wallahu alem wa sallallahu ala wa sallama ala abdhihi wa rasulih nabina muhammed wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin